Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa da'u was salam aleikum rahmatullahi wa barakatuh. Dzień dobry, dobroduszny człój z asocjacji Sedinata Sahwa i modlim Allahu na początku, da was nagradi, što ste odvojili swoje vrijeme da przystojete na predavanju na našim program. Naš večerašnji gost Salvedin Haskić je <coughs> najavio da neće moći doći, pa će ga zamijeniti profesor Alvedin a tema je istavak i, i porke Sure Yusuf. Pa molim profesora da vam se pridružite. <gled> Bismillahirrahmanirrahim. <gled> Alhamdulillahi Rabbil Alameenu, salatu, salatu, salatu, alai, šefren, bjavur, mursiline, bina, muhambedu, alihi, osahbi, ajma'in, obad. Salamu alaikum, rahmatullahi Planirano je bilo načest govoriti uh, o Jusufu, alaihissalam, o povukama iz njegovog živata, odnosno iz sure Yusuf. I mi kad govorimo o Jusufu, alaihissalam, odnosno o suri Jusufu, Trebamo imati nekoliko stvari na omu. Prvo, interesantno je da je Yusuf alaihissalam, jedini poslanik čija je cijela priča spomenuta samo na jednom mjestu i nigdje više u Kur'anu. Znači imamo Nuhu, alaihissalamu, Hudu, alaihissalamu, Muhammedu, svim drugim poslanicima koji su spomenuti u Kur'anu, da se spominju na raznim mjestima u Kur'anu njihovi događaji nekad ovi nekad, oni nekada isti događaju na različite načine, ali Jusuf, alai selam, spominje se samo u jednoj suri, na jednom mjestu, i to podružoj suri, gdje je cijeli njegov život, cijel njegov život spomenut. Možda je razlog tome, Allah, Želšanu najbolje zna, to što povuku iz Jusufovog, alai selam, života, teško je uzeti ako se ne sagleda cijeli njegov život. Od malih nogu, otkako je sanio onaj čud, čudan san pa do posljednjeg trenutka kada je proučio Dovu i zamolio Allaha Đelešanom da ga usmrti kao što to kažemo u Fesili. <tose> Sura Yusuf Usuf objavljene u Mekki. Objavljene u Mekki kao i većina Kur'anskih kazivanja što je inače i karakteristika Kur'ana koji je objavljen u Mekki. I počinje sa govorom o vrijednosti Allahove knjige Elif, Lam, Ra počinje sa tri harfa tri slova koji nemaju neko značenje kaže učenjaci znači ti harfavi koji, kojima su otpočete neke sure u Koranu kao što je Elif, Lam, Imin ili Elif, Lam, Ira, ili Nun ili Sad, ili Ja, Sin, i Ta, Ha i tako dalje to su slova na arabskom jeziku kao kad bi mi na našem jeziku rekli A, B i C ili neka druga slova nemaju neko značenje, ali imaju li svoju svrhu, imaju svoju svrhu. Imaju dvije svrhe, kao što kažu učenjaci. Prvo je da privuče pažnju slušalaca. Nije bilo uobičajno, nema arapskih kasida i lahija i nije uopšte poznato da je ikada iko počeo govor od ljudi sa Harfama. Znači, neobičan način kazivanja i odpočinjanja govora. I dolazi i Kur'an i počinje sa harfovima. I to, naravno, privlači pažnju. Šta je to? O čemu se tu govori? To je prva svrha. Da se privuče pažnja slušalaca. Druga svrha je da se ukaže na nemoć tadašnjih Arapa koji su dostigli vrhunac u rječitosti da ne mogu dostići stepen Kur'ana. Pa kao da im se kaže... Elif, lam ra. To su slova od kojih vi sastavljate svoj govor. I vaš govor se sastoji od tih slova. I Allahov govor koji je spušten sadrži samo ta slova. Nema dodatnih slova. Ali i pored toga vi ne možete sastaviti nijedan ajet sličan tu majicu. Nijednu rečenicu koja će sličiti toj rečenici. I zato Kur'an, ako ga pogledate, ima karakteristike poezije, kao što je rimovanje, kao što su neke ostale osobine poezije ali nije poezija a ima karakteristike i proze znači to kazivanja i govora ovako, ali nije ni nije ni to znači ima svoj kuranski stil koji govori i ukazuju baš ova slova na to, zato ćete naći ukrenite cijeli kuran koja god sura počinje sa tim slovima nakon nije se govori o kuranu o vrijednosti ajeta kurana i tako dalje Pa tako je slučaj i u suri Jusuf. Nakon Elif Lamra kaže se tilke to su ajeti jasne knjige. Knjige koja je jasna sama po sebi, a mubin znači i onaj koji pojašnjava drugima. Znači jasan je sam po sebi Kur'an, a isto tako i drugima pojašnjava sve ono što je potrebno. Mi poku iz te sure možemo uzeti na dva načina. Prvi način je da uzmemo po važnosti po tematici koja je važnija od Allahove jednoće, obožavanja Allaha Đelešanu i tako dalje a možemo ih uzeti i hronološki onako kako su spomenute u suri Yusuf pa kako vi ih hoćete hoćete li ovako ili no onako? onako kako je spomenuto dobro nakon govora o ajcu prvom koji govori o tome počinjamo Đelešanu govoriti o Jusufovom djetijstvu ali kao što je kuranski stil u kuranskim kazivanjima nikada ne govori suvišnije detalje koji su nepotrebni, prelazi na najvažnije što nam želi reći iz perioda. Pa je najvažnije što nam se želi reći iz perioda što bi trebali mi znati, a lažašano spominje jedan Jusufov san dok je bio dijete. Iz tog Jusufovog sna Jakub, njegov otac, koji je Ibrahimov unuk, Svatio je da će, da, da će Jusuf biti izabrani, da će biti vjerovjesnik, jer to je san koji sanjaju samo vjerovjesnice. A to je da u snu vidi da im nešto pada na srđu ili na javi čerk da im pada na srđu. Prijedmet oko njih. Zato poslani kada je osvojio Meku rekao je svojima sahabima, ja znam kamenu Meki koji mi je padao na srđu prije objave Kad god prođem u jednom rivajetu, nazivao se Lama. Znači to su neki predznaci da će čovjek biti odabran i da će biti poslat od Allaha Đalešanu. Šta je to Jusuf ali se nam sanjao dok je bio djete? Sanjao je da mu jedanest planeta i sunce i mjesec padaju na srčtu. Malo je sad čudno koliko je dosad otkriveno planeta u sučevom sistemu. Devet ili deset? Deset. po najnovijem, po tim. Ovdje se kaže da je Jusuf idio jedanest. Možda će doći vrijeme, ali što on najbolje zna da otkriju jedanestu. Jer se spominje tu ta jedan sistem koji je nama poznata, to je sunce, mjeseci i ono što je oko njih, što se kreće. Svi su mu pali na srčtu. Tumačenje tog sna Jusuf, ali se kao djete nije znao. Jakob ali se nam je svatio da, da je nešto to vrijedno i da je to neki nagovještaj da će to dijete biti odabrano. Ali pravo tumačenje sna prošlo je kroz njegov život tek na kraju života. Zato ćemo prvu pouku uzeti iz sure Yusuf osnovima. Prvo što zaključujemo iz osnovima jeste da snovi ne moraju se obistiniti odmah. Tako bi se Josufu san obistinio koji je sanjao dok je bio dijete. Prošlo je možda 40, možda i 50 godina. Znaci prošla je njegova mladost, prošlo je djetinstvo i kao zreo čovjek dočekao je da se obistini taj san. To prvo. Znaci san koji mi sanjamo ne mora biti ne mora biti uopšte odma sutra da se ispuni ili za dan, ili za dva ili za sedam. Allah zakači ga ispunite. Ne razumijete to. Drugo postavlja se pitanje šta je to sen? Postavljali su brojni pokušaji da se kaže šta je to sen. Naravno bile oni koji su pokušavali riješiti tu zagadnutku i misteriju koji su vjerovali u Allah šanhu u objave pa su pokušali naći tamo rješenje za to a bilo i onih koji nisu vjerovali u to, pa su pokušali svojim teorijama to pojasniti. Kažu naši učenjaci, pošto mi vjerujemo u objavu i znamo da je ona istina, jer se toliko puta potvrdilo da je istina što je u njoj. Kažu naši učenjaci iz objave, možemo razumijeti sljedeće, a to je da snova imamo tri vrste. Nisu svi snovi istina, a nisu svi ni laž, nego ih imamo tri vrste. Prvo je snovi koji su od Allaha Đelešanu koji su istiniti. Kao što je bio slučaj sa Jusufom Marisa. Ne moraju biti dobri. Ne mora neko svatiti da to mora biti nešto lijepo. Ne mora. Nego su istiniti. Poslanik se sada mi usnio da, da se kolje u krave usnu pred bitku uhud. I protumačio da će veliki broj ashaba poginut. I tako se i desilo. Ali istiniti snovi su obično jasni. I nima nekog posebno vremena, neko kaže pred zoru, neko kaže kad može biti u pola dana čovjek zaspi, zadrema, usnije san i bude istinit. Ne mora biti neko vremen. Poslanik s.a.v. je za tu vrstu snova najavio da će se povećati njihov broj pred Kijametski dan. Inače pred Kijametski dan poslanik je najavio da će se povećati i neobične stvari. Allah dž.a.v. će ga sve češće pokazivati ljudima. Kao što je slučaj s unim mladićem koji je iskopan nakon nekoliko sati zbog obdukcije, pa su viđeni tragovi kaborskog azaba na njem. Kao što je slučaj nekih dana sam čuo ne znam, nisam vidio, ali kažu da je na televiziji bilo ta žena koja je zemlje, iz zemlje izbacila šta li je bilo, šta se desilo i tako dalje. Tih slučajeva će sve više biti kako bi Alarčano pokazao ljudima istinito svoga poslanika. Od tih stvari je i san što je vjernik usamljeniji u svojoj vjeri, što je više ljudi koji su daleko od Allaha Đalešanu, Allaha Đalešanu davati sve više istinitih snova će, koji će ga podržavati, koji će biti jedan vid čuvrstine za njega. Allaha Đalešanu ga time učvrćavati. To je prva vrsta snova koji su istina. I oni se tumači. Jedino se oni tumači. Druga vrsta snova su lažni snovi koji dolazi od šejtana. Šejtan ima za cilj putem tih snova da čovjeka razjelosti, da ga obeshrabri i da ga na bilo koji način učini depresivnim, da on nema volje i morala i se i donosi mu ružne snove, donosi mu nekakve nakaradne, neobične snove i tako dalje. I naravno Od tih snova ćemo se zaštititi tako što ćemo uraditi sve što treba uraditi čovjek koji spava, a to je da prije toga uzmemo abdest, da proučimo zikr i da zaspimo spominjući Allah Đališanu, jako Bog da ti snovi neće biti imati na Zato kada je poslaniku s.a.v. došao čovjek i kažemo Allaho poslaniče sanjam kako mi glava spada i ja trčim za njoj, ne mogu je stignuti. Kažem, upozna se, lem, nemoj pričati ljudima šeitanovi igre sa tobom u snu. Znači, šeitan se poigrava sa tobom u snu i to je šeitanova posla, nije to san koji se tumači i koji je odavlađen. I treća vrsta snova su ono što čovjek vidi u toku dana pa utječe na njega puno ili razmišlja o nečemu puno i slično I onda mu se to prisnije, kako to kaže našna. To su, principom, nisto neki snovi i slično, to, su, to je nešto što se ne tumači i ne smatra se pravim snovima. Samo treća, prva vrsta snova koju smo rekli da odavlažaš, on ti jasni snovi koji dolazi sa određenom porukom, oni se tumače i oni imaju svoje značine. Postavlja se pitanje kako mi da tumačimo san? San se možeš protumačiti na jedan od tri načina. Prvi način je i on je najpouznaniji i gotovo nikada ne slaži. A to je da Allah Đelešanu određenim ljudima podari svoj dar. Podari dar i on jednostavno kad im se ispriča san razumiju. To je nešto što ne može razumijeti onaj kome to nije dato, ali taj dar Allah Đelešanu daje nekim ljudima, ne mora biti ni učeni posebno, ni pobožni posebno, to je jednostavno dar kao da su se nam kaže kunun mueser bi ma khulqa lahu saqam ya allah ono za što je stvoren. Znaci svako u sebi ima za nešto dara samo ga treba откриti. Neki ljudima Allah daje ono da zna da razumiju prosto snave. Yusuf alejhi salam je bilo dato da razumije snove. I to je ono što je najsigurnije 95% osnova pro tumači se na taj način. Drugi način je da se snovi protumače na osnovu Kur'ana i hadisa. Naći neki sani već protumačenu u Kur'anu ili je protumačenu hadisima vjerodostojnim i onda čovjek ti ponovi vidi se tu stajanje određena i može se naslutiti o čemu se radi. To oni koji poznaju ako ljudi dobro poznaju Kur'an, dobro poznaju sunnet, nekada mogu pro... naslutiti o čemu se radi, ali to nije često to možda do 5% kao kažu učenjaci. I treći način jeste da čovjek uprati određeni san. Recimo, sanja nešto i obma istog dana, sutradan ili ubrzo, nakon toga dogodi mu se nešto. Pa recimo šta ja znam, sanja nekoga, neku osobu i onda ako je dužan ili ima kredit ili nešto, zovu ga, traže ga i sl ili ako sanja neku osobu pa dogodi se neka šteta ili neko dobro ili dobitak, neki, uglavnom čovjek kad ponavljamo se san na vrijeme i ponavlj, ponavljamo se događaj nakon tog sna, može zaključiti šta će mu se desiti. Naime, šta taj san znači u principu. To su ta tri načina i rekli smo prvi način je najsigurniji i u 95% slučajeva tako se može dok značenje određenog sna. Šta je sa knjigama koje tumače snove? Kažu učenjaci, to nije preporučljivo čitati takve knjige. Bez obzira koji ih napisao, šta, kao što je tumačivno, sirino i tako dalje, makar bilo i potvrđeno da je od tog autora. Zašto? Zato što snovi ne imaju uvijek isto značenje o zavisi od vremena i mjesta i prostora i osobe koja sanja određeni san. I isti sa ne mora značiti istoj osobi. I zato se i ne tumači putem knjiga i ne može se naći putem knjiga znači da se može to da se može protumačiti. I bespotrebni ljudi nekad budu tužni, depresivni zato što pročitaju značenje nekog sna a ono ne ima apsolutno nikakve veze s tim. I često slučajeva ima recimo dolaze ljudi ko, ljudi koji znaju tumačiti snove, I recimo žena dolazi sve zabrinuta, sanjala da ju se muž ženio usno drugi put. Da je dobila inoću, izbilja žena tužna i tako dalje i slično. I kad je došla kod kod čovjeka koji tumači sam kaže nije to, nego promieniće posob. Nema veze s tim. I slično. Znaci ne mora biti ovaj, to što što ljudi misle i zato je Donekle je štetno, ne samo da nema koristi nego je čak i štetno da ljudi čitaju tu knjigu i zato i naši učenjaci nisu ni pisali. Knjiga od Ibnu Sirina nema lanca prenoslaca i nije potvrđena. Čak što više neki kritičari kažu jasno je i znači pisanja da je to knjiga koja je nastala kasnije nakon njega. Možda se to prepričavalo, pošto je Ibnu Sirin znao tomačiti snove, prepričavalo se iz generacije na generaciju tu se izgube jedan lanac prenoslaca, ljudi svašta dodaju pričaju, neko doda što je ovo i sastavila se ta knjiga gdje, gdje su kao sabrana ta tumačenja od evne sredina Rahimahullah. To je što se tiče snova i kada usnijemo lijep san trebamo zahvaliti Allahišan na tome i ne govoriti nikome osim koga volimo, koga znamo da nam želi dobro ili nekom ko će nam ga protumačiti. A ukoliko usnijemo ružan san trebamo rad sljedeći promijeniti stranu na kojoj ležimo, eventualno ustati, uzeti abnest ili klanjati, to je najbolji, potom reći je udu bilahim nešetan i radžim i zamoliti je da sačuva čovjeka od tog sna, pljucnuti tri puta na lijevu stranu i ako Bog da nikome o tome ne govoriti, neće biti nikakvih problema u vezi sa tim snom. Osvalno nam još da kažem u vezi sa snovima, da je zabranjeno tumačiti snove ako ne znamo što znači. Kažu naši učenjaci, tumačiti snove je isto što i davati fetve. Zašto? Zato što je Allah Željšanu objavio Kur'an i iz toho Kur'ana mi vidimo imamo taj vid objavi i daju, daju se fetve ljudima određeni širijetski odgovori na određena pitanja. I istine ti snovi su vid i poslani se ljeme čak i koji dio, četrdeseti neki, četrdeseti neki dio objave, i ako Allah Đelšanu određenom čovjeku dao određeni san, posluo mu neku poruku na taj način, mi nemamo imamo pravo da to tumačimo ako ne znamo šta to znači. I to je isto tako jedan vid znači govora Allah Đelšanu ono što ne znamo, a to je najstrožije zabranjeno. Zato ne bi trebalo čovjek ako sanja nešto, a mi ne znamo što znači, da možemo reći vidio si hajri ili usnio si dobar san ako Bog daje nastaviti nastaviti dalje. I Usuf a.s. je vidio znači u snu kako mu padaju na seždu sunce, mjesec i te planete. Nakon toga Jakub a.s. nam ga savijete da svoj san ne govori ni rođenoj braći, odnosno polubraći. Zašto? Zbog te zavisti I mi ne bismo trebali, ako sanjamo neki lijep san, govoriti ga govoriti ga svako. Naime, sljedeća povuka iz toga je, i sure Jusuf, da roditelji nisu dužni podjednako voljeti svoju djecu. Ovo sad može biti čudno, pogotovo roditeljima. Jusuf, ali, odnosno Jakub, Jusufov otac, volio je Jusufa malo više, je bio privrženi za njega i nije dao nikoda da ide ostale je i pušto da idu, oni su bili stočari u pustinji, čuvali deve od, stoku, ovce i tako dalje, ali Usuf je uvijek bio uz njega i više je malo volio ga. Znači, mi nismo dužni voljeti isto i to je malte ne i nemoguće. Ali šta smo dužni? Dužni smo i ne smijemo među djecom praviti razliku u davanju, u nekakvim tim materijalnim stvarima koje su Recimo da nekom se oporuči da mu se ostavi sva imovina, a druga djeca da ostanu bez išta. Ili da se nekom da, ima recimo više, više sinova i kćeri, pa da se recimo da jednom pola ostalih, svi učestvuju pola. To je ono što smo mi dužni, odnosno što ne bi smijeli uraditi. Ne smije se davati jednom djetetu više nego drugom, osim uz određene uslove, ako to za to postoji određena potreba i ispunjenje vađiva. Znači, kada su u pitanju pokloni i slično Onda u tom slučaju među djecom dužni smo da budemo pravedni i to je ono gdje ne smije se prelaziti granice. Slediče što možemo zaključiti i Sura i a to je da Alma Đeglešanu određuje sve šta će biti u čovjekovom životu. Jusuf a.s. I, i Jakub a.s. nisu znali šta će se dogoditi, šta smiraju njihova braća i šta će se desiti, ali vidjeli smo da oni kad su smislili to, tu zamku, nije se desilo što su oni htjeli. Oni su htjeli da se riješe Jusuf, da ga udalje da više nikad se ne, ne nađe sa svojim ocem. Sve iz ljubomore i zavisti ali desilo se suprotno. Desilo se da, no, ovaj, da su se oni našli i da je odredio da bude kako on hoće. I zato u tom kazivanju Allah Đelešanu jednome je to kaže Wallahu gali Ponala emrihi. A Allah Đelešanu učini da bude što on hoće, ali većina ljudi ne zna. Većina ljudi nije svjesna. Većina ljudi plete pletke, neke spletke I zamke i slično drugim ljudima a u principu Allah dželešano to odredi i kasnije se njima obija ogla u i to su ljudi vremenom i primijetili i zato su došle i poslovice od ljudi u tom u tom značenju ko drugom njemu kopa je slične i slične te i ovaj, poslovice koje u principu govore o ljudskoj praksi i njihovom iskustvu u vezi sa tim. Sledeće što možemo zaključiti sure Jusuf, a veoma je važno Šta je ljubomora i zavist u stanju raditi čovjeku? Poslanik Salolahu Aleyhi Veselim u jednom hadisu kaže da zavist jede dobra djela ljudi, da uništava dobra djela ljudi kao što vatra uništava drva. Kao što vatra uništava drvo. I kako god se ono drvo, kad ga staviš na vatru, ono se jednostavno uništi i postane pepe, ono slično, tako isto dobra djela čovjeka koji je zavidan i zavist je opasna duševna bolest koja nekada može manifestovati se i na, na, na naša tijela pa mi znamo recimo da urok šta je uzrok uroka? pravo ta zavist i čak imaju neke ispovjede ljudi koji su u bili urokljivi i mogli su ureći druge kažu kad bi vidjeli nešto tako lijepo i fino ono što bi zadivilo, osjetili bi toplinu u voku. Kuda nešto se isijava. Neka toplina i slično, i onda bi se desilo to što bi se desilo. Znači, zavist je nešto veoma rožno. I zato nas vrlošeno upodučava da tražimo zaštitu od takvih ljudi. On je šadri hasidin ili hasedin. I od zla zavidljivca kada zavidim. Zbog toga je čovjek duža, boriti se protiv toga, a, gledati da to na neki način izliči i zato kažu naši učenjaci kad god osoba vidi nešto što je lijepo, treba da kaže maša Allah. Kada je jednom prilikom, kako bilježi Imame Budavu u svom sunenu, je da nas ha skinuo gorni dio grtača, da bi se okupali u, u oazi, tako to u pustnjima, imajte oaze, Drugi koji je bio tu, zadivila ga je bjelina i i čistoća njegove kože, taj ten koji je bio ovaj, kod njega. I čovjek je uvijednom pao. Kako se je navodio u hadisu, da se počeo tresti. Izvali su poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, i onda poslanik kaže, zaželite da ubijete svoju braću. Kada vidite nešto što vam se dopada, recite maša Allah, la kuvvete illa billah, aw kama qasama Allah qarees. Znaci može se reći maša Allah ili kako su u drugom rivetu kaže blagoslovite to što ste vidjeli. Znaci recite nešto spomenta Allahu i tako dalje. Pored tome to bismo trebali reći i ujeg sjećati se ajte kojemanno šano kaže volite tetmenno ma fata Allah balakum ala ba nemojte preželjivati blagodati i odlike koje Allah šano dao jednim nad drugima jer svakom čovjeku je da ono što mu je dovoljno sljedeće što možemo zaključiti iz sure Yusuf je da ljudi znaju biti veoma grubi da ljudi znaju nekad biti ustinu nečovječni Jer šta se desilo? Kada je Jusuf, alaih Salam, izvučen iz onog bunara, kada ga onaj vidar našo i izvuku, šta je uradio tada? Prodoga kao roba. Prodoga kao roba. Znači, slobodno, i to dijete. Prodati ga u roblje. A poslanik sa srednjem kaže u hadisu koji je izabiležio Imam Buhari Trojici će Allah Jalešanuhu biti Onaj koji će ih tužiti, kako se kaže bukvalno Znači on će im presuditi, svojom presuditi, treba drugi svedoci I onaj ko će tužiti za nepravdu Između ostalog reko je, ko proda slobodna čovjeka kao roba Ko proda slobodna čovjeka kao roba I usteno znaju nekada ljudi, pogotovo kada iskube granice, kada izgubi vjeru Allahu i kada izgubi vjeru i kada izgubi vjeru u ahiret, znaju preče svaku granicu pačak i ispod granica drugih živi bića koji žive na ovoj planeti. I možda se to što se dešavalo, pa imamo i danas to takozvano bijelo rođenje. Za znači čovjek može biti tako gru da razvije recimo djete dijeta od majke, žensko dijeta slično i proda i, i zamijeni kao običnu robu, kako se nesmiluje, kako mu srce nekad zadršti za, za, za tim mukama. Zar je nema majku, za je on nema čirku, zar je nema sestru ili tako nešto. Ali recimo imamo te grubosti koje se dešavaju kada, su u pitanju, kada je u pitanju odnos roditelji djecema pa je do neke, sada iz posljednje statistike, ne znam, ali statistike tamo do 90. i do prije rata bila su katastrofalne kada su u pitanju zlostavljanja djece. Znači, vlastitu djecu ljudi znaju zlostavljati. Vlastitu djecu dolazi sa lomovima, dolazi čak i do smrtnih slučajeva, dolazi do određenih problema, čak i do doživotnih tih deformacija ili duševnih, ili tjelesnih, tako dalje vlastiti roditelji svoje djece. Znači ljud, ljudi nekada uistinu mogu im srca okrutiti kao što kaže Mokajim do te mjeri da ih ne može, ne može istopiti osim džehennemska vatre. Jer Allah šanovo je odredio za takva neka srca koja mogu biti tako gruba upravo džehennemsku vatru. Pa ta mučenja po zatvorima koja koja imaju u redu, čovjek zgreši i čovjek pogreši i slično. Ima određene kazne kako se vrše. Ali ta iživljavanja, ta mučenja i ostale stvari, to može samo uistinu srce koje Teško je to na za srce. To nije ni kamen. Kamen se topi u nekim slučajima. Suze istope kamen kada padaju na njega. Ali neka srca ne mogu istopiti. Kad bi rijeku suza ovaj, prolio. Prema tome, I to, kako vidimo, iz Sure i Usuf, uistinu nekada ljudska srca mogu biti veoma gruba i veoma čemirna i kao što smo rekli, jedino ih uistinu ta džehendamska vatra može, može ovaj smekšati. Sljedeći što možemo zaključiti iz Sure i Usuf, ali i sram, je da ova Đelešanu mijenja dane i noći i mijenja događaje u njima. Pa su oni koji su potlačeni kroz neko vrijeme budu oni koji budu iznad i kojima bude data vlas. Kao što je bio slučaj sa Jusufom. On je taj koji je proveo godine u zatvor i koji je bio kao rob, rob prodan. Je bio sluga godinama. I odjednom, nijedkuda, sa samog dna ide na vrh. Bija data vlast. I to ne samo u njegovoj pustinji gdje, gdje je bio, dakle je potekao, nego u centru civilizovanog svijeta u tadašnjem Egiptu. I to ne to samo to, nego da bira. Mogao je birat. I pošto je znao, protumačio san onog vladara, izabrao mjesto gdje je da je najkorisniji. Da ne bi neko drugi došao ko bi iskoristio tu glad i ti, i ti sedam godina suše, Pa ono sve što ima tamo na plaćivo skupo ljudima, pa ljudi davali crne džanokte, nego bi oni zabrali baš što mjesto jer je mislili da je to najkorisniji i tako je bilo, ljudi su preživjeli te teške godine nakon Allaha džellelhu shanov zahvaljujući njemu. Što je on pravedno raspoređivao to što su imali i uzeli te plodove u tih 7 godina. I mi smo to imali i ovdje, vidjeli smo taj period koji je prošao, ljudi koji su proveli godine u zatvoru, nakon određenog vremena samo što su izašli, malta ne mogli su obirati gdje će biti, šta će raditi i slično. Jel' tako bilo? Zato ovaj ženu daje da se dani okreću. Oni koji su potlačeni budu iznad pa obrnuto i tako dalje da bi iskušao jedne drugima. Jer ovaj svit nije cil sam po sebi. Ovo je svit puća iskušenja i sve će proći. Sve će proći, ostaće samo naša djela. I zato da kada govori o srcu naših života u hadisku kako vezima muslim kaže ja ibadi inma hi amalukum wa O robovi moji. Znači obraća se svima, ne samo vjernicima, nego svakom svom stvorenju, i vjerniku i, vjerniku, i nevjerniku i muslimanu i nemuslimanu, svima. O robovi moji. To su samo vaša djela koja ja bilježim i brojim. Ništa više kuće, auta, vlast, to stalo, to će se proći. I to će nestati. A ono što će ostati je ono što je urađeno, što je rečeno u toku tog života. Oni koji su bili siromašni, ne zna se za, za neku godinu će biti možda bogati. Oni koji su sad bogati, za neku godinu možda će biti siromašni. Ali li še ono daje iz ruku jednih u ruke drugih i obrnuto, sve da bi iskušao nekim i metkom a nekim na maštinom da vidi ko će biti zahvalan i da vidi ko će biti strpljiv. Zato recimo poznato pitanje ime koja se čestno spominje da li je bolje biti zahvalan bogataš ili ili sabodliv siroman? Kažu učnici to najispravno pitanje u osmi. Jedna ima za je bolje? Nego je čovjek ili jedno ili drugo? I kad gažadi se jedno to je najbolje, kad gažadi se drugo to je najbolje. Znači to je ono što je obaveza i što je dužnost, što je dužnost. Ja bih ipak stavio pošto je blizu akša možda neko treba ovaj pripremiti se za namaz i slično. Sada ćemo ako Bog da na ovim fajdama i koristima, a ćemo neka drugom prilikom, kad nađemo jednu da priliku pa ćemo nastaviti sa tim. Kuru kamel hada a i vas na prisustup i da se sajromu koristimo od ovog predavanja. Imamo tri pitanja, koja će biti, neka će biti iz predavanja, neka nisu, a sve su u vezi s Urej Jusuf. Prvo pitanje, prva povuka koju je profesor spomenuo, bila je je tako u snovi? Ko će nam nabrojati tri vrste snova, koje je profesor spomenuo na početku? Znači, tri vrste snova. Na početku predavanja profesora je nabravio i objasnijelio se. Uđu Ja nisam bilo na predavanju, ali neko uđenim. Možda, nima se uđenim. Moje prvi koji su od šeitanak u sružnost. Dobro. Moje prvi stvari koji su od svojej duše, znači ako se vladane, Dobro. Moje treći stvari koji su predstavljaju se kao oslanskotak, Laha, istiniti. Istiniti. istiniti. Dobro. Dobro. Dobro. Tačan je odgovor? Tačan odgovor? Tačan je je odgovor na nagradu. Znači, odgovor je istravan. Tri vrste snove su. Prvi je prosto spominut da će od Allaha koji su jedini, koji se tumače. Drugi su od šeitana, je li tako? I, i treći su, dakle, naših potreba koji imamo podani. Dalno drugo drugo pitanje. E profesor je također od, e, odgovorio na pola na pola na pola pitanja, to je kako se zove otac, djed i pradjed i usvali se nam. Znači, kako se zove otac, djed i pradjed i usvali se a sve trojice su odnosno sve četvorice su bili poslanici. Ako ima neko da zna, bujno. Ola, ola odgovor je već. Ovo je pitanje da će učeniti iz odmokracije, svečno. Iz otak. Otak mi je jako dal i srna. Dobro. Svi je Jusufa, ali srna. Raditi gradimo. Evi, ovo je tačan odgovor, znači. Znači, otac, otac od Jusufa ali srna Jakub, a, djed Ishak i pradjed je Ibrahimovic. I, glavno po meni, pitanje je, a slijedi i, i, i možda najbolja dosad nagrada je, pored, suri i us, pored naziva za Suru i Usuf, još dva naziva. Ko će nam spomenuti ta dva naziva? A nagrada je komplet od, od dva toma knjiga, ovaj, temelj islama i temelj imana. Pa Bujru, ko neko zna, Ja mogu to da mi se sigurno ćeš, on da po po samo čitam odgovor. Ako ne, ako nipe ne znao onda onda. Ako, znači mu alizetan, tu što je pa ovaj što nam um, duži. Mm. Hm. Samo da daći je. Na na dobrom se putu samo što se termin pogriješ. Nati Sura Yusuf ima još dva naziva. Se od u bi tako se odi. Ako sestre imaju da znaju mogu da kada se javi a ja, pošto ne vidimo dugog slubog gore. Sura u šine, to je jedan, to je jedan, jedan naziv al mahzuni Dobro, to je prvi drugi naziv. Euh nije sura ljubavi. Na početku je profesor isto odgovorio. Na početku prvi ispočetka prva da 3 ajeta krije se od. Profesor je spomenuo odgovor. na početku. Selam alekum. Hasan, pojedi. Na početku. Molim. Najljepši ka na kazivanje. Najljepši kazivanje, Ahsan ul Qasas. Znači ta trina sura Yusuf, Ahsan ul Qasas ili najljepši kazivanje u Kur'anu i treći je sura Al Mahzunin. Ovo je sura zaočenje. Dati, Allah bih samo nagrada. Dakle, to je taj komplet od temel temeli vjerovanja i temeli islava. Dati, Allah nagrada izvoli navidu. Mm -hmm. Še stiče malo kviza, mi ako neko ima pitanje, bujrum, da ovak samo imamo petnaestak minuta, pa ako neko ima bur. Izvoljame. Snovi Sano, od Allahadji, Lešanu, suje. Kako, možemo li naprav razliku između snova od Allahadji, Lešanu i snova, kako je brat preko od naše duše, znači oprotjeva naše duše ili oni snova koji smo videli u toku dana, pa zapamtimo? Pa oni se razlikuju prije svega u utjecaju na čovjeka. Znači kad to kažem, eee... Uh, kad se probudiš ti nakon sna koji odalagaš ono osjećaš se nekako sam taj osjećaj jednostavno doživiš dok recimo ako sanjaš da da u snu treseš se ili šta ja znam, probudiš se ono zima otkriven drugačiji se osjećaš ili recimo ako si žeden nešto slično ili ako nešto si razmišljao u toku dana i ostalo, znači osjećaje se razlikuju snovi nekad djeluju na čovjekovu dušu kako bih rekao, smirujući. I onda su ovi jasni. Običnu snovi koji su istiniti, imaju vid e, i i ču, čudnog osjećaja. I čak učenjaci neki kažu da svaki put kad čovjek zaspi sanje, samo je od Allahove blagodati da nekada neki snove čovjek zaboravi, a nekih se sjeće. I zaborav snova je od Allahove, što je tako. Allahovana. Ako ima još pitanje, budu... Za... oni kažu oni kažu nekad znači čovjek dođe i vidiš ti recimo ti čovjeku kad ispićaš jednom on ti kaže bude kako ti kaže drugi put opet ti bude kako kaže treći put znači vidiš da čovjek osjeti i zna samo normalno ne treba sad čovjeka koji je šta ja znam poznat po, po nekakvoj vrađbini po ovome po onome Ne treba to takvi, nego obično to budu nako muslimani mogu biti, ovaj, ne mora biti učeni posebno, poboženi tako dalje, nego da budu ovaj, vjernici, onako. Na primjer, kad zmiju sanja, što mama kaže, to je duška. Duška možda. Kad zmiju neko sanja, to mi onda potumače. Dobro. Ne znam. Dobro, onda ćemo završiti ako budu naše druženje, da se pripremimo za akšan. Još samo napomena da ne zaboravite veći je ni zikr, pošto je on zlažan pred akšan. Eva ja, sa Allah na gradi Subhanika Allah, bih ilaha ilaha ilaha, ente ješta, lukavati u assalamu ali, aliku, rahmatullahu.